ganz absolut abschieden wollten, ganz radikal aus diesen Kreisen, aus der akademischen Arbeit in eine praktische Sozialarbeit zu kommen. Ja, jetzt die positive Seite ist von uns. Ich habe damals immer wieder gesagt, ein Satz auf diesem. Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so, sondern ganz konkret. Wie kann ich, was kann ich machen? Zweitens, Wenn ich will also auf jeden Fall, jetzt will ich mich an der Tat organisieren, zum ersten Mal. Und organisieren natürlich bei den Zionisten. Es waren ja die Einzelnen, die bereit waren. Ich meine, bei den Assimilanten, das war ja gar keinen Sinn tun Ich habe damit übrigens wirklich nie etwas zu tun. Mit der Judenfrage selber habe ich mich vorher beschäftigt. Die Reihe hagen war fertig, als ich Deutschland verließ. Und da spielt das Judenproblem das ja eine, war eine Forschungsarbeit Forschungsarbeiten Auftrag der Kriegsgemäschung. Die Notgemeinschaft gab mir damals, äh, ja ich habe ein Stipendium von der Notgemeinschaft, gab dies übliche Stipendium. Und, äh, äh, aber äh, das habe ich damals auch äh, im Sinne, ich will verstehen. Es waren nicht meine persönlichen Judenprobleme, die ich da erwartet hatte. Aber jetzt war es mein eigenes Problem. Und mein eigenes Problem war politisch, rein politisch. Ich wollte in die praktische Arbeit. Und ich wollte nur in die jüdische Arbeit. Und in diesem Sinne habe ich mich dann in Frankreich äh, orientiert. Nicht? Bis zum Jahre 1940. Sie sind im Zweiten Weltkrieg dann in die Vereinigten Staaten von Amerika gelangt, wo Sie heute als versoren für politische Theorie, nicht Philosophie. Ein politische Theorie in Chicago äh arbeiten. In New York wohnen ihr Mann, den sie novembra November 1972 je Torontovsko društvo za preučevanje družbene in politične misli organiziralo konferenco o delo Hane Arendt ki sta jo sponzorirala univerza v Jorku in svet Kanade. Hana Arendt je bila povabljena kot častna gostja, vendar je odgovorila, da bi bila raje neposredno sodelovala. V treh dneh konference je v številnih izmenjavah argumentov spontano razkrivala različne vidike in slog svojega mišljenja. Razprava je bila posneta in leta 1979 Objavljena u knjigi Melvina Hila Hannah Arendt, The Recovery of the Public World. mišljenje in delovanje. Sam razum, zmožnost mišljenja, ki jo imamo, ima potrebo po samo aktualizaciji. Filozofi in metafiziki so to možnost monopolizirali. To je privedlo do zelo velikih stvari in tudi do bolj neprijetnih. Pozabili smo namreč, da ima vsako človeško bitje potrebo da misli. Ne da misli abstraktno, Da odgovarja na najvišje vprašanja o Bogu, nesmrtnosti in svobodi, temveč nič drugega kot potrebo, da misli, med tem, ko živi. In to počne nenehno. Vsak, ki pove zgodbo o tem, kaj se mu je pred pol ure zgodilo na ulici, mora to zgodbo nekako urediti. In to urejanje zgodbe je določena oblika mišljenja. Pravzaprav je celo dobro, da smo izgubili monopol tistih, ki jih je Kant nekoč zelo ironično imenoval poklicni misleci. Zdaj se lahko posvetimo vprašanju, kaj pomeni mišljenje za dejavnost delovanja. Zdaj bom nekaj priznala. Seveda priznam, da me zanima predvsem razumevanje. absolutno res. In priznam, da obstajajo drugi ljudje, ki bi radi predvsem kaj počeli. Ampak ne jaz. Zelo dobro lahko živim, ne da bi kaj počela. Ne morem pa živeti, ne da bi poskusila vsaj razumeti, kaj se dogaja. Podobno je pri Heglu, kjer po mojem igral v srednjo vlogo sprava. Sprava človeka kot mislečega in razumnega bitja. To je tisto, kar se pravzaprav zgodi v svetu. Zato ne poznam nobene druge sprave razen mišljenja. Potreba po razumevanju je pri meni seveda mnogo močnejša, kot je običajno pri političnih teoretikih, ki bi združevali delovanje in mišljenje. Oni bi prav pravzaprav radi delovali, veste. Sama morda do neke mere razumem delovanje na tanko zato, ker sem se ga bolj ali, bol ali manj opazovala od zunaj. V življenju sem nekajkrat delovala. Ni šlo drugače, a to ni moj glavni impuls. Skoraj brez dogovora bi priznala vse pomankljivosti, ki jih lahko izpeljete iz tega povdarka na razumevanju. Sila verjetno je, da so v njem pomankljivosti. Mar gospodična aren res pravi, da je biti politični teoretik in biti angažiran nezdružljivo? Gotovo ne. Ne, vendar je pravilno reči, da mišljenje in delovanje nista eno in isto. Kolikor hočem misliti, se moram umakniti iz sveta. To, da za političnega teoretika, učitelja in pisca politične teorije je poučevanje ali teoretiziranje delovanje? Učevanje je nekaj drugega. In pisanje tudi. Čisto mišljenje pa je drugačno. Tem bil Aristotel prav. Veste, vsi moderni filozofi imajo v svojem delu nek precej apologetičen stavek, ki se glasi, mišljenje je tudi delovanje. O ne, pa ni. Nepoštena izjava. Ko čem reči, sprijaznimo se, to dvoje ni enako. Nasprotno, ko mislim, se moram zelo zadrževati, da ne sodelujem, da se ne zavezujem Neki stari zgodbi, ki jo pripisujejo Pitagori, se ljudje odpravljajo na olimpijske igre. In Pitagora pravi, eden gre za slavo, drugi, da bi trgoval, najboljši pa sedijo v olimpiji, v amfiteatro, samo zato, da gledajo. Se pravi, da bodo tisti, ki gledajo, na koncu dojeli glavno. In to razlikovanje je treba ohranjati, če nič drugega v imenu poštenosti. Seveda ima mišljenje vpliv na delovanje. vendar vpliva na delujočega človeka, saj misli in deluje isti jaz. Teorija pa nima kakšnega neposrednega vpliva. Kolikor je stvar misli, nekaj domišljenega, lahko teorija vpliva na delovanje samo z reformo zavesti. Ste kdaj pomislili zavest, kolikih ljudi boste morali reformirati? In če o tem ne mislite v tako konkretnih okvirih, potem mislite o človeštvu. Torej o nekem samostalniku, ki dejansko ne obstaja. Je koncept, ki se vedno razume v podobi enega samega človeka. naj gre za Marksovo rodovno bitje, ali človeštvo, ali svetovni duh, ali kar je še podobnega. Čezemni res vlada pluralnost. Potem je treba to tradicionalno pojmovanje enotnosti, teorije in prakse popolnoma spremeniti. Delujem lahko le skupaj z drugimi. Mislim pa le sama zase. To sta po vsem različni egzistencialni poziciji, če jo že hočete tako imenovati. V tej smeri gre tudi glavna hiba moje knjige Vita Aktiva. Na tisto, kar se v tradicijah imenuje Vita Aktiva, še vedno gledam zornega kota Vita Kontemplativa, ne da bi o te sploh zares kaj rekla. In to je že prva zmota, samo gledanje zornega kota vita kontemplativa. Zdaj poskušam pisati o tem in rada bi začela s temeljnim izkustvom mislečega jaza, ki se nahaja pri starejšem Katonu. Na koncu knjige citiram njegov stavek. Ko ne počnem ničesar, sem najbolj dejaven. In ko sem samoti, sem najmanj sam. Zelo zanimivo je, da je to dejal Katon. To je izkustvo gole dejavnosti, ki jo ne omejuje nobena fizična ali telesna ovira. Trenutku, ko začnete delovati, pa se že spoprijemate s svetom in se tako tako kot spotikate na stopala, prenašate svoje telo, kot je rekel Platon, telo vedno hoče, da poskrbiš za in k z njim. Kakša so torej izkustva tega jaza, ki misli, ki hoče, ki razsoja? Vprašanju, zakaj? je mišljenje dobro, je nekaj pragmatičnega. Saj bi tisto, kar mi vsi skupaj govorite, formulirala takole, zakaj za vraga počneš vse to? In zakaj je dobro mišljenje, ki je neodvisno od pisanja in poučevanja? Na to je zelo težko odgovoriti. Nisem prepričana, da mi bo uspelo. Zelo lahko je govoriti o metafizičnih zmotah. Ako gre za res za metafizične zmote, Prav vsaka od njih izhaja iz nekega autentičnega izkustva. Ko jih mečemo skozi okno kot dogme, moramo zato hkrati tudi vedeti, odkot prihajajo. Predvsej obilen zalogaj, če se tega resno lotite. Vidite, pri političnih zadevah sem imela določeno prednost. Po naravi nisem akterka. Nisem bila ne socialistka, ne komunistka, čeprav je bilo za vso mojo generacijo absolutno samoumevno, da si bil eno ali drugo. Ne poznam skoraj nikogar, ki ne bi bil. A sama nisem čutila nobene potrebe potem, tem, da bi se zakaj angažirala. Dokler me ni končno nekdo mahnil skladivom po glavi in sem se tako rekoč prebudila v realnost. Toda, še vedno sem imela to prednost, da na zadeve lahko pogledam od zoome, tudi na samo sebe. Pri mišljenju pa to ne gre. Tako je samo In zato precej dvomim, da ga bom kdaj zapopadla. Vida, aktiva, potrebuje drugi del in ga napisati. Moje pojmovanje poslanstva političnega teoretika se močno razlikuje od pojmovanja Hane Arendt. Povedati moram, da je berem z užitkom, vendar z estetskim užitkom. Je prava filozofinja za filozofe. Čudovito je slediti njeni prozi in občutku za enotnost zgodovine. Čudovito je, ko nas spominja na velike stvari, ki so jih rekli grki, ki ohranjajo pomen do danes vendar pa v njenem delu pogosto manka resnosti glede modernih problemov. Morda je njeno najresnejše delo knjiga Eichmann v Jeruzalemu, v kateri tako silovito opozarja, da je Eichmann v vsakem od nas. To delo ima po mojem velike posledice za politično izobraževanje, pri katerem gre konec koncov za antično temo povezanosti s politiko. A tega manjka v toliko drugih delih Hane Arendt. Morda bo naša zmožnost za decentralizacijo in humanizacijo, odvisna od obsega naših prizadevan da bi se spopadli z u v sebi, da bi ga prerasli in postali državljani, v smislu, ki bi se radikalno razlikoval od običajne rabe tega pojma. Zelo nepotrpežljiv pa postanem ob abstraktnih, dolgih razpravah o tem, kako se oblast razlikuje od nasilja. Rad bi vedel ne samo, kaj je v svetu, katerega nepravično si obsojamo pravičnost, Rad bi vedel tudi, kako naj nas politični teoretik pripravi, da se bomo bolj zavzeto in načinkoviteje borili za pravičnost in s tem za preživetje človeštva. To je problem številka ena. Zmotilo me je, ko je Hana Arendt da nikoli ne želi indoktrinirati. Mislim, da je prav to najviše poslanstvo političnega teoretika. Poskušati indoktrinirati, seveda v pluralističnem univerzumu. Če resno razmišljamo o problemih, kakršna sta preživetje in pravičnost, Potem se mi zdi, da je naša prva naloga prebroditi morje liberalizma in tolerance, ki povzročata, da je katerokoli mnenje enako upravičeno kot katerokoli drugo. Mislim, da bomo vsi izgubljeni, če ne bomo vneto skrbeli za določena mnenja, se bodo dogodki še naprej prepuščeni lastnemu toku. Oblast bo vse bolj asimetrično razdeljena, liberalne institucije pa bodo dovoljile ekonomskim gospodarem še naprej bogateti. Ne samo na račun narevščenja vseh ostalih, temveč tudi na račun našega dostopa do znanja, informacije in razumevanja. Rad bi, da bi bili politični teoretiki moje vrste, predvsem ženske in moški politike, predani izobraževanju samih sebe in drug drugega o tem, kako rešiti pereče eksistencialne probleme, s katerimi se soočamo. In še zadnja prepomba. Pred sto leti je še bilo mogoče reči s Milom, da bo resnica dolgoročno ogledano prevladala na svobodnem trgu ideji. Toda a. nimamo veliko časa in b. svobodnega trga idej ni. Han Arendt, kaj lahko kot politični teoretiki storimo, da bomo eksistencialno vprašanja, ki imajo včasih prave včasih napačne odgovore, da bomo torej ekzistencijalne vprašanja približali večjemu številu sodržavljanov, tako da bodo postali državljani v antičnem smislu? Bojim se, da je naeno nesoglas neznansko. Uh, tako, da se ga bom zgolj dotaknila. Najprej, všeč vam je moja knjiga Ajhman Jeruzalemu in pravite, da sem rekla, da je Ajhman vsakem od nas. Kje pa? V vas ga ni in v meni tudi ne. To sicer ne pomeni, da ne obstaja kar precej Ajhmanov, a videti so precej drugače. Vedno sem sovražila pojmovanje, da je Ajhman vsakem od nas. To preprosto ni res. Tako neresnično je kot trditi, da Ajhmana ni nikomer. To je bolj abstraktna trdita od najabstraktnejših stvari, s katerimi se tako pogosto ukvarjam. In abstraktno pomeni, da res ne mislimo skozi izkustvo. Kaj pa je predmet našega mišljenja? Izkustvo. Nič drugega. Če izgubimo podlago izkustva, se zapletemo vse mogoče teorije. Ko začne politični teoretik graditi svoj sistem, se navadno ukvarja tudi z abstrakcijo. Ne verjamem, da imamo ali da lahko imamo, kaj dosti vpliva v vašem smislu. Mislim, da vas lahko angažma zlahka pripelje do točke, na kateri več ne mislite. Hkrati obstajajo določene ekstremne situacije, v katerih preprosto morate delovati. In v teh ekstremnih situacijah se izkaže, kdo je zares vrede zaupanja in kdo se je dejansko pripravljen izpostaviti. Thank mm -hmm. v preteklih letih, so bolj ali manj stvar javnega razpoloženja. Javno razpoloženje mi lahko všeča ali pa ne, a ne zdi se mi, da je moja posebna naloga spodbujati to razpoloženje, kadar mi je všeč ali se zakaditi na barikade, kadar mi ni. Nepripravljenost ljudi, ki trenutno mislijo in ki so teoretiki, da bi se soočili s tem, je morda eden od razlogov, da cela ta disciplina ni zmeraj v najboljšem stanju. Na mesto, da bi verjeli, da je vredno misliti, verjamejo, da sta vredna le predanost in angažma. Ljudje očitno ne verjamejo v to, kar počno. Ne morem pa vam postreči črno na belem, s tem, kako moj način mišljenja, s katerim ne poskušam indoktrinirati, vpliva in na dejansko politiko. Tudi, če bi vam mogla, bi se mi to zelo upiralo. Skušam ga le spodbuditi ali prebuditi v svojih študentih. Zelo dobro si lahko predstavljam, da bo prvi postal republikanec, tretji liberalec ali bo nekaj. kaj. Nekaj, pa vendarle upam, da zato morda ne bo prišlo do določenih ekstremnih stvari, ki so pravzaprav posledica nemišljenja. Da se torej nihče od njih ne bo odločil, da sploh noče početi tega, kar samo morda počnem pretirano, torej misliti. Vprašanje pa je, kako bodo delovali, ko bo šlo zares. Sicer pa pri mišljenju preprešujem svoje predpostavke. Torej bi lahko rekli, da mislim kritično. Zaradi Frankfurtske šole res sovražim to besedo. In da si ne dovolim ponavljati klišejo javnega razpoloženja. Rekla bi, da se nobeni družbi, ki je izgubila spoštovanje do tega, ne piše dobro. Kot nekoga, ki je ali ki misli, da je politični akter, me zanima, kakše napotke bi mi dali. Ali bi mi jih sploh dali? Ne, ne bivam jih, to bi bilo domišljavo od mene. Mislim, da bi morali dobivati napotke, kadar sedite skupaj s svojimi vrstniki in si izmenjujete mnenja. Iz te izmenjave bi se morali nekako izoblikovati napotke. Ne za vas osebno, temveč kako naj deluje skupina. Katerikoli drug način, ki se ga poslužuje teoretik, ki govori s svojim študentom, kaj naj mislijo in kako naj delujejo je, moj bog, se so vendar odrasli, se nismo v vrtcu. Pravo, politično delovanje nastane kot skupinsko dejanje. In tej skupini se pridružite ali pa ne. In karkoli že počnete sami, pri tem niste zares akter, ampak anarhist. V knjigi Vita Aktiva je bilo zame en od razodetih argument, ki deloma izhaja z Machiavelija, da pravo merilo za politične dejanja ni dobrota, ampak slava. To je v modernem svetu zelo trdo in nepriljubljeno stališče. In gospodična Arendt vita aktiva zares trdi, da se lahko dobrota izkaže za radikalno subverzivno za politično sfero. Zdi se mi, da se vsem tem skriva nekakšen dramatičen izziv motivom političnih aktivistov, ki jih ponavadi videvan po svetu. Po drugi strani je gospodična Arendt svojem meseju o Rozi Luksemburg izrazila občudovanje do tistega, če mora pravi, čut Rozi Luksemburg za krivico in ki je bil Rozi spodbuda za ostop politično sfero. Glede na vse te prošnje za vodila za politično delovanje, bi morda razjasnilo razpravo, če bi gospodična Arendt poskusila pojasniti to razmerje med svojim strogim čutom za slavo in ne dobroto, kot primernim kriterijem političnega delovanja ter občudovanjem mrozi Luksemburg. Nekje že mora obstajati razmerje, ki ohranja ta razlikovanja, a hkrati pojasnuje situacijo. Te zadeve z dobroto nisem načela jaz, tem več Machiaveli. Povezana je z razlikom med javnim in zasebnim. Vendar lahko zastavim drugače. Rekla bi se takrat, ko hočem biti dobra, ukvarjam sama sabo. Trenutko ko delujem politično, pa se ne ukvarjam sama sabo temvež s svetom. In to je glavna razlika. Rosa Luxemburg se je zelo ukvarjala s svetom. Sama sabo pa sploh ne. Če bi se ukvarjala sama sabo, bi po svoji disertaciji ostala v cirihu, in bi sledila določenim intelektualnim interesom, vendar ni prenesla krivice v svetu. Ni odločilno, ali je kriterij slava, briliranje v prostoru pojavljanja ali pravičnost. Odločilno je, ali je vaša motivacija jasna. Ali vam gre za svet, ali pa za vas same, torej za vašo vlastno dušo. Tako je stvar zastavil Makjaveli, ko je dejal, svoje deželo Firence ljubim bolj kot svoje večno odrešenje. To ne pomeni, da ni verje v posmrtno življenje. Pomeni, da se je za svet kot tak zanimal bolj kot zase, za svoj fizični jaz, za svoj tušni jaz. Saj veste, da je religija v moderni politiki postala zasebna zadeva. In Makevel je pravzaprav argumentiral prid temu, da zares postane zasebna. Teh ljudi ne spustite v politiko. Premalo se zanimajo za svet. Ljudje, ki verjamejo, da je smrten svet, sami pa, da so nesmrtni, so zelo nevarni. Mi si namreč prizadevamo za stabilnost in dobro urejenost tega sveta. Najsporno je v temeljih vsega našega bivanja in delovanja želja deliti svet z drugimi ljudmi. Vendar želimo deliti določen svet z določenimi ljudmi. In Če je naloga politike, da naredi svet za primeren dom za človeka, potem se pojavlja vprašanje, kaj je primeren dom za človeka. Na to lahko odgovorimo samo, če oblikujemo nekakšno idejo o tem, kaj človek je ali kaj bi moral biti. In tudi to je arbitrarno odločitev, če se ne moremo sklicevati na neko resnico o človeku. To lahko napravi takšno sodbo, tudi izpeljano sodbo političnega okusa, ki se porodi v konkretnih situacijah, zabeljavno. Še posebej, če se moramo odločiti o tem, kakšen naj bo videti prihodni svet. In prav to moramo početi vaš čas, ko imamo upravljeno s tehnološkimi inicijativami, ki vplivajo na celotno stanje stvari. Tudi Kant ni klical samo k razsojanju, ampak se je skliceval tudi na zamisel dobrega. Ideja o najvišjem dobrem obstaja, kakorkoli že jo opredelimo. In morda se izmika opredelitvi. Ne more biti povsem prazen koncept in povezana je z našo koncepcijo, kaj je človek. Z drugimi besedami, Tisto, kar je bilo tukaj soglasno proglašeno za mrtvo in odpravljeno namreč metafiziko, moramo na neki točki pozvati, naj nam poda končno direktivo. Naše zmožnosti odločanja daleč presegajo neposredne situacije in kratkoročno prihodnost. Naše zmožnosti ravnanja in delovanja segajo čez tačne zadeve, kolikor se bojo sodbo, pogled oziroma vero, to puščam odprto, v neke zadnje razloge kajti v navadni politiki, kakor je bila razumljena do 20. stoletja, so zadostovali že pred zadnji razlogi. Ni res, da so morale v skupne blaginje zmeraj odločati zadnje vrednote in verila. Ko pogojih moderne tehnologije hočeš, nočeš, uberamo poti, ki vplivajo na celotno stanje stvari na zemlji in na totalno prihodno pogojenost človeka, si po mojem ne moremo preprosto umiti rok in reči, Zahodna metafizika nas je spravila v slepo ulico. Zato razglasimo njen bankrot in pozovemo k sodbam, ki si jih lahko delimo. S čemer, za Božjo voljo, ne mislimo na sodbe, ki bi si jih delili z večino ali z katerokoli določeno skupino ljudi. Sodbe lahko do zadnjega delimo z marsikom, vendar se moramo sklicevati na nekaj, kar leži onkraj te sfere. Bojim se, da bomo moralo odgovoriti. Ne bom se spuščala v Kantovo kritiko v razsodnem Pravzaprav se v njej ne postavi vprašanje dobrega in tudi prašanje vprašanje resnice ne. Dejansko se cela knjiga ukvarja z morebitno veljavnostjo teh predpostavk. Vendar ni politična. Ne, vendar sem govorila samo o veljavnosti. Tudi to, ali jo je moč prenesti v politično sfero, je eno zelo zanimivih vprašanj. A je trenutno postransko. Seveda sem to storila, preprosto sem se obrnila na Kantovo pozno pisanje o politiki. Predem je ena glavnih reči pri kantu določeno stališče do francoske revolucije. A to bi nas zavedlo predaleč od vprašanja o zadnjih razlogih. Če naj bo naša prihodnost odvisna od tega, kar pravite, namreč ali bomo dobili nek zadnji razlog, ki bo od zgoraj odločal za nas, potem se bo pesimistična. In pri tem se postavlja vprašanje, kdo ga bo priznal in kakšna bodo pravila za to priznavanje tu imate res možnost neskončne regresije. Če res tako, smo izgubljeni, ti to dejansko zahteva, da se pojavi neki novi bok. Ta beseda Bog, je bila krščanska beseda v krščanskem srednjem veku. Dovoljevala je veliko skepse, vendar je bila na razpolago kot zadnja instanca, se bila bok. A ker je ta bok izginil, Se je zahodno človeštvo spet znašlo v položaju, kakršnem je bilo, preden ga je evangelij rešil, zveličovali, karkoli že, saj ni več verjelovan. In v takem položaju so revolucionari 18. stoletja spet pograbili antiko. Pa ne zato, ker bi bili tako kot jaz zaljubljeni v grške verze ali pesmi. Njihova motivacija je bila drugačna. Vse goloti so bili izpostavljeni dejstvu, da ljudje obstajajo množini. In nobeno človeško bitje ne ve, kaj je človek v Vemo samo, kot piše v Genezi, moškega in jo je ustvaril. Ta pluralnost že od začetka predstavlja ogromen problem. Sem, da se totalitarna katastrofa ne bi zgodila, če bi ljudje še vedno vereli v Boga ali še bolje v pekov, se pravi, če bi še vedno obstajali zadnji razlogi. Nobenih zadnjih razlogov ni bilo. Tako dobro kot jaz veste, da se ni dalo veljavno sklicati na nikakršne zadnje razloge, na nikogar se ni dalo sklicevati. Če greste skozi situacijo, kakršni je bil totalitarizem, se najprej naučite naslednjega. Nikoli ne veste, kako bo kdo deloval. Doživite življenska presenečenja. To zadeva vse plasti družbe in številne razlikovanja med ljudmi. In če bi že radi izjavili kaj splošnega, potem lahko rečete, da so bili tisti, ki so bili še vedno trdno prepričani o tako imenovanih starih vrednotah, prvi pripravljeni zamenjati svoje stare vrednote z novimi. Če mi jih je kdo ponudil, tega me je strah, da lahko potem Sej, tega, mestrak, mislim, da lahko potem, ko nekomu ponudite nov komplet vrednot, to slavno, opremalno ograjo, tega tudi tako spet zamenjate. Edina stvar, na katero se fant navadi, je, da ima opremalno ograjo in komplet vrednot. Ni važno kakšnih. Ne verjamem, da lahko kakorkoli dokončno stabiliziramo položaj, v katerem se nahajamo že od 17. stoletja. Bi se potem strinjali z Volterom? Postavili ste ta problem Boga in do neke mere metafizike, ki jo je sicer mogoče problematizirati kot metafiziko, a je morda izjemno družbeno uporabna. Popolnoma se strinjam. S tem se nam ne bi bilo treba ukvarjati, če metafizika in vsa ta zadeva z vrednotami ne bi propadli. Problematizirati jo začnemo prav zaradi teh dogodkov. Delim stališče Hane Arendt, da ne posedujemo nekakršnih zadnjih razlogov, Ne po spoznanju, ne po prepričanju ali veri. In ne moremo jih spet ustvariti za izvrševanje zapovedi, samo zato, ker jih tako britko potrebujemo, da jih moramo dobiti. A sestavni del modrosti je tudi vedenje o nevednosti. Sokratski odnos pomeni vedeti, da ne vemo. In to vedenje o nevednosti je lahko velikega praktičnega pomena za rabo razsodne moči, ki je na vse zadnje povezana z delovanjem v politični sferi s prihodnim in daljnosežnjim delovanjem. Naše prizadevanja skrivajo neko eshatološko težnjo, nekakšen ugrajeni utopizem, da se gibljamo naproti situacijam, ki so ultimativne. Primankuje nam vednosti o ultimativnih vrednotah, o tem, kaj je ultimativno zaželeno ali o tem, kaj je človek, da je svet lahko človeku primeren. Zato ne smemo dovoliti, da bi prihajalo do eshatoloških situacij, Najmanj to. Že samo to je nocej pomembna praktična omejitev, ki jo lahko izluščimo iz ovida, da se smemo določenih reči lotevati zgolj, če imamo do neke mere razjasnene pojme v zadnjih razlogih. Tako da bo stališče, stališče s katerim sem nastopil v razpravi, pomembno vsaj kot omejevalna sila. S tem bi se strinjala. zastavila vprašanje, ki se mi že dolgo, zelo dolgo mota po glavi. Gre za silno ostro razlikovanje med političnim in družbenim pri Hani Arendt. Še posebej opazno v njenej knjigi o revoluciji. Tam skuša prikazati, da je neuspeh francoske in ruske revolucije temeljil na dejstvu, da se se obe ukvarjali z družbenim in strpljenjem, čemer je sentiment sočutja igral veliko vlogo. Medtem pa je bila ameriška revolucija politična, in se je končala z otemeljitvijo nečesa. In ob tem sem se vedno spraševala, kaj pa naj sploh počnemo na javnem prizorišču, v javnem prostoru, če se ne okvarjamo z družbenim? Se pravi, kaj nam še ostane? Ko enkrat imate ostavo, ko je izpeljano utemelitev, in ko že imate pravni okvir, takrat že obstaja prizorišče za politično delovanje. Zdi se mi, da potem političnemu človeku ostane samo tisto, kar so počeli Grki. Make war. Ampak to ne more biti prav. Po drugi strani pa res ne vem, kaj bi, če moramo iz političnega prizorišča izključiti vsa ekonomska vprašanja, socialno varnost, rasno za segregacijo šolstva, vse, kar se dotika družbene sfere. Ostane mi samo še vojna in govori. To, da govori ne morejo biti samo govori morajo biti govori o nečem. In absolutno prav in priznam, da se to sprašujem tudi sama. Seveda se Grki niso samo samovojskovali. Atene so obstajale že pred Peloponeško vojno in njihov pravi razcvet se je zgodil med perzijskimi vojnami in Peloponeško vojno. In kaj so počeli v tem času? Življenje se nenehno spreminja in vedno obstajajo stvari, o katerih je treba razpravljati. Za ljudi, ki živijo skupaj, bodo vedno obstajale zadeve ki spadajo v sfero javnega, o katerih je vredno govoriti v javnosti. Kaj so te zadeje v vsakem določenem zgodovinskem trenutku, pa je nekaj povsem drugega. V srednjem veku so bile na primer velike katedrale javnih prostori. Mesne hiše so prišle kasneje. In tam so morda morali razpravljati tudi o nečem, kar ni povsem brez interesa, v vprašanju Boga. V vsakem obdobju postane javno nekaj povsem drugega. Temu bi bilo precej zanimivo slediti v obliki zgodovinske študije. Še vedno pa bo prihajalo do konfliktov, zato ne potrebujete vojne. Ampak priznajmo negativno plat teze, ki se ustrajno pojavlja v vašem delu. Namreč, da pride takrat, ko ljudje pomešajo družbeno in politično do pogubnih posledic v teoriji in praksi. Prav. Vendar vi presneto dobro veste, da vse, kar se tiče nas v tem trenutku, tega dvojega niče ne more konsistentno razlikovati. Čeprav razlikovanje razumemo, je to dvoje neločljivo povezano. Ni dovolj, da meri Makarti odgovorite zgolj s tem, da moramo raziskati, kaj natančno v različnih časih pride v javno sfero. Vprašanje je, ali morate v tem trenutku konsistentno razdvojiti ali ločiti družbeno od političnega. Zanesljivo lahko. Obstajajo stvari, pri katerih je mogoče ugotoviti pravo mero. S temi stvarimi je mogoče upravljati in torej niso stvari javne razprave. Javna razprava se lahko ukvarja zgolj stvarmi, ki jih, če se izrazim negativno, ne moremo zanesljivo določiti. In če jih lahko določimo, zakaj bi, jih potem, zakaj bi se potem s morali sestajati? Vzemimo sestanek v mestni hiši. Denimo, da obstaja vprašanje, kje se zidati most. To je mogoče določiti od zgoraj ali z razpravo. Če dejansko obstaja odprto vprašanje, kam bi bilo bolje postaviti most, in je nam bolje odgovoriti z razpravo kot od zgoraj. E sem pomagala na takem sestanku v New Hampshireu in bila sem navdušena nad tem, koliko pameti je premoglo mesto. Po drugi strani pa se mi zdi precej jasno, da še takšna množica govorov, razprav in debat ne bo mogla rešiti smrt, Resnih družbenih problemov, s katerimi se soočamo v velikih mestih. Prav tako, ne množica raziskovalnih komisij, ki so samo izgovor za to, da se nič ne naredi. Še en primer. Porote so zadnji ostanek aktivne državljanske udeležbe v tej republiki. Bila sem porotnica z velikim užitkom in pravo zauzetostjo. Tudi tu je šlo za vprašanja, o katerih se nekako da zares debatirati. Porota je bila skrajno odgovorna, zavedala pa se je tudi tega, da obstajajo različni zorni koti obeh strani sodnega procesa, z katerih je mogoče gledati na zadevo. To se mi zdi zelo očitna zadeva skupnega javnega interesa. V drugi strani pa so družbene stvari nasploh vse tisto, kar lahko v sferi, ki je Engels rekel upravljanje stvari, zanesljivo določimo. Zdi se mi, da bi bilo zlagano in nadležno, če bi jih potvrgli razpravi. Ali nam pravite, da je tisto, kar lahko obravnava ta porota in zbor meščanov politično, vse ostalo pa da družbeno? Ne, tega nisem rekla. Dala sem jo samo kot primer, kje v vsakdanjem življenju nastanejo stvari, ki niso družbene in ki v resnici spadajo v javno sfero. Sestanek v mestni hiši in poroto pa sem omenila tudi kot redki mesti, ker še obstaja neponarejena javnost. Prosil bi vas, da nam navedete en sam, sodoben primer družbenega problema, ki hkrati ne bi bil tudi političen. Vzemite karkoli, izobraževanje, zdravstvo, mestne probleme, celo preprosti problem življenjskega standarda. Zdi se mi, da so prav družbeni problemi v naši družbi neizogibno politični. A če je to res, potem je seveda tudi res, da je v naši družbi nemogoče mogoče razločevati med družbenim in političnim. Poglejmo si stanovansko problematiko. Družben problem je gotovo primerno stanovanje. Ali najprimerno stanovanje pomeni tudi integracijo ali ne, pa je prav gotovo politično vprašanje. Vsako od teh vprašanj ima dve plati in o eni od teh plati ne bi smeli polemizirati. O tem ali mora imeti vsakdo primerno stanovanje, namreč ne bi smelo dobiti nobene debate. Če si stvar ogledamo z upravnega stališča, lahko vidimo, da je britanska vlada velik odstotek stanovanskega fonda v Britaniji opredelila za neostrezen. In to na način, ki se zdi velikemu delu prebivalcev, ki v njem pravo živijo, popolnoma ne smiselen. Ta primer zelo konkretno pomaga pokazati dve plati, o katerih sem govorila. Da imajo ti ljudje radi svoje soseske in se nočejo preseliti, tudi če jim daste še eno kopalnico, je politična zadeva. To je res popolnoma odprto vprašanje in javna zadeva in o nje bi morali odločati javno in ne zgoraj. Če pa gre za to, koliko kvadratnih metrov potrebuje vsako človeško bitje, da lahko diha in živi s življenje, potem pa je to nekaj, kar lahko res zanesljivo določimo. Zdi se mi, da smo prisiljeni k političnem odelovanju, k s konkretnimi situacijami in problemi. In kolikor smo prisiljeni v takšne odločitve, postanejo vprašanja razredne pripadnosti, lastnine in prihodnost družbe zelo konkretni problemi in z njimi več ne moremo ravnati zgolj v pojmih abstrakcij, kakršna sta birokracija in centralizacija. Zdi se mi, da te abstrakcije razkrivajo v temelju depolitiziran značaj vaše misli, ki me je zelo motiv, ko sem bral vaše delo. Ko vas poslušam tukaj in zdaj, me še bolj moti, saj smo na srečo ali nesrečo prisiljeni delovati v svetu in zato bomo morali vedeti, kako ta svet izgleda. To so problemi tako imenovane množične družbe. Pravim, tako imenovana množična družba, ki pa je žal dejstvo. Zakaj se vam zdijo besede, kakršni sta razred in lastnina manj abstraktne od besed birokracija in upravljanje, ki jo uporabljam jaz? So popolnoma bo enake. Vse sodijo v isto kategorijo besed. Vprašanje je samo, ali znate z njimi pokazati, na kaj je realnega. Te besede bodi si razodevajo oziroma razkrivajo ali pa ne. Beseda birokracija pomeni vladavino urada in ne vladavine ljudi ali zakona. Če mislite, da ne razkriva nekaj realnega, potem se mi zdi, da še ne živite dovolj dolgo v tem svetu. A verjemite mi. Birokracija je danes mnogo močnejša realnost kot razred. Ampak vi sami uporabljate več abstraktnih samostalnikov, ki so nekoč v 19. stoletju nekaj razkrivali. Hkrati pa se vam sploh ne da kritično premisliti, ali še držijo, ali bi jih bilo treba spremeniti, ali kaj podobnega. Lastnina je drugo vprašanje. Dejansko je zelo pomembna. Vendar v drugačnem smislu, kot vi razmišljate o njej, Tisto, kar bi morali vse posod spodbujati, je prav lastnina. Seveda, ne lastnina produkcijskih sredstv, temveč strogo zasebna lastnina. In verjemite mi, ta lastnina je v veliki nevarnosti. Bodi si zaradi inflacije, ki je zgolj drug način razlaščanja ljudi, ali pa zaradi previsokih davkov, ki so tudi razlaščevalna metoda. Ljudje je razlastiti, kot da bi jih vse skupaj pobili. Te procese razlaščanja lahko vidite vse povsod. Bo če boste vsakemu človeškem obitju dali na razpolago nek spodoben delež lastnine, če torej ne boste razlaščali, temveč razpršili lastnino, potem boste imeli nekaj možnosti za svobodo. Celo v zelo nehumanih pogojih moderne produkcije. Pravzaprav se zdaj v nekaterih vzhodnih državah pa ne govorimo o sovjetski zvezi pojavljajo težne po zasebni lastnini na tanko v tvojem smislu, brez lastnine produkcijskih sredstev. Kolikor se lahko za prihodnost se mi zdi, da socializem predstavlja edino hranitveno silo, dejansko konzervativno silo v sodobnem svetu. Rekla sem, da produkcijska sredstva ne bi smela biti v rokah posameznika. Toda, kdo je potem njihov lastnik? Vlada. Pred nekaj leti je Levica v Nemčiji zahtevala nacionalizacijo desnišarske založbe Springer Press. Springer je en človek in ima z uporabo določenih metod določeno mero vpliva na javno mnenje in tako dalje. Nima pa akumulirane oblasti in sredstev nasilja, kakršna ima vlada. Levica bi torej bila izročila svoji vladi celotno oblast gospoda Springerja, ki bi se s tem seveda še povečala, dobili bi tisk, s kateri bi upravljala vlada. Hočem reči, izginila bi še tista svoboda, ki jo Springer mora dopuščati zaradi konkurence, saj obstajajo še drugi časopisi, ki objavijo tisto, če se Springer raje ne. Celo ta svoboda bi izginila. Če torej govorimo o lastini produkcijskih sredstev, potem jo je prva nasledila sama vlada. In kar zadeva delovsko vprašanje, je bila zdaj vlada seveda mnogo močnejša od vsakega posameznega kapitalista. Zkazalo se je, da so lahko prej delovci stavkali proti posameznemu kapitalistu. Pravica do stavke je zelo dragocena pravica proti posameznem kapitalistu. Proti vladi pa niso mogli stavkati. Tako so bile delavskemu gibanju ne mudem odzete tiste malo številne pravice, ki si jih pridobilo v dolgem boju od sredine prejšnjega stoletja. Poglejmo se stanje tisko združenih državah Pred volitvami leta 1968 so izpeljali neko raziskavo v kateri se je izkazalo, da približno 90 odstotkov ameriškega tiska podpira Nixona. Imamo torej izlitje tiska z vlado ali vse sedanje vlado združenih držav v obliki republikanske stranke. Zdi se mi, da imamo v združenih državah trenutno enak rezultat, kakršnega bi imeli v Nemčiji, če bi razlastili Springerja. Če bi razlastili tisk, vlade ne bi podpiralo 90, ampak 100 odstotkov. Ni nujno. Holandije denimo je televizijo nacionalni lasti. Te stvari se verjetno posrečijo samo v majhnih državah. Imajo ogromen razpon političnih strank. Vsaka politična stranka ima svoj televizijski program ali vse del programa. In to deluje, ljudje to sprejemajo. Že že, ali tam imajo zakone, ki usiljujejo decentralizacijo te razlastitve, tega procesa akumulacije. Veš, strankarski sistem Holandiji deluje kot blažilni dejavnik, kakršnega skušajo zdaj ovajati v nekaterih vzhodnih državah. vsakem primeru je tisto, kar bomo morali storiti, predvsem eksperiment. I tak, kakšno pa je tvoje do kapitalizma? Ne delim Marksovega silnega navdušenja nad kapitalizmom. Prve strani komunističnega manifesta so največja hvalnica kapitalizmu, kar ste kdaj videli. Seveda imel Marks v nekem smislu povsem prav. Logični razvoj kapitalizma je socializem in razlog je preprost. Kapitalizem se je začel z razlaščanjem. To je zakon njegovega razvoja. Socializem pa pripelje razlaščanje do njegovega logičnega sklepa in je na nek način tudi brez blažinnih vplivov. Današnji tako imenovani humani socializem pomeni samo to, da zdaj zakoni nekako brzdajo to kruto tendenco, ki se je začela s kapitalizmom, nadaljevala pa socializmom. Ves moderni produkcijski proces je dejansko proces postopnega razlaščanja. Zato se bom vedno upirala razlikovanju med kapitalizmom in socializmom. Kar se mene tiče, je gre za eno in isto gibanje. In Karl Marx je edini res upal do konca premisliti ta novi produkcijski proces. Proces, ki se je počasi razvohotil po Evropi v 17., 18. in 19. stoletju. Zaenkrat še ima popolnoma prav. Samo, da je to pekal. Na koncu se je za te zadevenej, z paradiš. Marx pravzaprav ni razumel, kaj je zares oblast. Ni razumel te striktno politične stvari. Zato bi je videl, da kapitalizem, če ga prepustimo samemu sebi, ponavadi zradira vse zakone, ki, bi, ki so na potu njegovem okrutemu napredku. Kapitalizem v 17., 18. in 19. stoletju je bil neznansko okruten. Ko beremo Marksovo veliko hvalnico kapitalizmu, se moramo zavedati, da so ga obkrožale najostudnejše posledice tega sistema. Pa je vse mislil, da je to krasna stvar. In seveda je bil tudi heglovec in je zato veril v moč negacije. No, jaz ne verjam moč negacije, če pomeni strahotno nesrečo drugih ljudi. Te trditve o oblasti, ki jih je navedla gospodična Arendt, se mi zdijo res nezaslišane. To, da Marks ni razumel oblasti in hkrati trditu, da je oblast zdaj birokracija. Po mojem lahko trdimo, da Marks ni razumel oblasti samo, če oblast opredelimo na nek sila čuden način. In zdi se mi, da je to del vzorca, ki se ponavlja v mišljenju gospodične Arendt. Veliko ključnih besed opredeljuje čisto po svoje. Saj veste, družbeno proti političnemu, tukaj ima beseda družbeno zelo nevaden pomen. Sila proti nasilju, predvsem nevaden pomen besede, sila. Ne, oblast proti nasilju. Mi je prav žal. Oblast in nasilje se opravičujem. Delovanje, pa vsem samo svoje opredelitev delovanja. Ta intelektualna praksa je sicer zelo poživljajoča, saj sproža ali bi morala sprožati raznorazne kontroverze, vendar je hkrati precej čudna. Vzamete besedo, ki ima v običajnem razumevanju morda več kot en pomen, in ji date čisto poseben pomen, na kar iz te točke delate usopljive paradoksne sklepe. Da Marx ni razumel oblasti, gotovo je razumel, da z oblastjo vsaki družbi razpolagajo ljudje ki nadzorujejo dostop do produkcijskih sredstev, sredstvo za življenje, sredstvo za delo. V njegovi terminologiji je to bil v razred. Bi se gospodična Arendt strinjala, da ima birokracija toliko oblasti, koliko je ima? In mislim, da je nima niti približno toliko, koliko je, pripisuje gospodična Arendt, za to, ker je postala razred. Kolikor je postala razred in v tistih državah, kjer je postala razred, Torej, v Marksovem smislu skupina ljudi, ki nadzoruje dostop do produkcijskih sredstev? S tem se ne bi strinjala. Glede moje, po vašem mnenju, idiosinkratične rabe besed, seveda menim, da je v tem načinu nekaj več. Vsi podedujemo določen besednjak, a potem ga moramo premisliti. Ne samo tako, da poizvemo, kako se ponavadi uporablja neko besedo, kar nam pokaže določeno število različnih rab in ti rabe naj bi potem obveljale za legitimne. Po mojem je beseda mnogo močneje povezana s tistim, kar prikazuje ali kar je, kot pa s tem, kako jo v mensebojnem pogovoru uporabljava vi in jaz. Vas zanima samo komunikacijska vrednost besede. Mene zanima njena razkrivajoča lastnost. Ta pa ima vedno neko zgodovinsko ozadje. Tudi mene zanima razkrivajoča lastnost in zato pravim, da so bile besede, ki jih je uporabljal Marks, Torej razred, oblast in tako naprej razkrivajoči koncepti? Tisto oblasti se ni nanašalo na razred. Kar imamo v mislih, je seveda tako imenovana nadgradnja. Mark smeri z oblastjona moč nekega trenda ali razvoja. Verjame, da se ta trend, ki je popolnoma nematerialen, potem tako rekoč materializira v nadgradnji, ki je vlada. Zakoni vlade, ki je nadgradnja, pa niso nič druge kot zrcaljenje trendov v družbi. Marks tudi ni razumel vprašanja o vladanju. Kaj mu je v veliki meri koristilo, saj ni verjel, da si kdo želi oblast zgolj zaradi nje same. Tega pri Marksu ni. Marks ni razumel gole oblasti v smislu, da ena oseba hoče vladati drugim, da potrebujemo zakone, da bi to preprečili. Še vedno je nekako verjel, da se bo, človeko, po, da se bo človek ponovno pojavil, če bomo postili, ljudi pustili pri miru in spremenili družbo, je družba človeka pokvari. Bog nas obvaruj. Ta optimizem teče skozi vso zgodovino. Lenin je nekaj žajal, da ne razume, zakaj mora obstajati kazansko pravo. Ko bomo spremenili okoliščine, bomo menda vsi preprečevali zločinska dejanja vsakogar in to tako samo kot kot na vsak moški pohiti na pomoč ženski, ki je v stiski. Ta Lenina v primer se tako lepo sklada z 19. stoletjem. Danes vse to seveda ne verjamemo več. Toda da Marksu je bilo ugotovo prav tako kot Denimo, Jamesu, milu, jasno, da si ljudje želijo oblasti nad drugimi zato, da bi iz te oblasti potegnili kakšno korist zase. Ne gre za oblast zaradi oblasti same, gre za oblast za pridobivanje koristi. Že, ampak ta oblast za pridobivanje koristi z želje podobičko. Ne nujno podobičku po katerikoli koristi. Ampak saj ne vemo, koliko odstotkov prebivalstva bi to počelo samo za zabavo in brez vsakega premisleka. Se pravi, Marks je vedno mislil, da gre pri tistem, kar imamo za človeške motive, bolj ali manj za motivacijo trendov. Trendi pa seveda so abstrakcije. Dvomim, da obstajajo sami po sebi. Trend belega zidu je, da se s časoma umaže, če se kdo ne pojavi in ne prebeli sobe. Gotovo drži, da so Marksa zanimali trendi, da so ga zanimali zakoni gibanja družbe in tako naprej. Ne prepoznam pa Marksa, kakršnega si predstavljate vi, namreč, da je spremenil trend nekakšno samostojno realno silo, ki jo je potem bral v obratni smeri. No, tukaj se ne moremo kar usesti in prebirati Marksa. Toda, to se mi zdi zares očitno, prihaja pa seveda od Hegla. Heglo svetovni duh se pri Marxu pojavi v obliki človeka kot rodovnega bitja. Tudi v tem primeru ste izključili ali odpisali pluralnost ljudi, katerih skupno delovanje in delovanje enih proti drugim v končni fazi ustvarja zgodovino. Ampak ta velikanski samostalnik, ki je v in ki mu zdaj pripisujete čisto vse, mislim, da je še le to za res abstrakcija. Nakratko kratko bi spregovoril o temeljni točki nerazumevanja oblasti pri Marksu. Marks je organsko povezal željo po oblasti z razredno delitvijo družbe in verjel je, da bo sam boj za oblast želja po oblasti izginil, ko bo v brezrazredni družbi odstranjena razredna delitev. To je prerokba komunističnega manifesta za čas, ko bo upravljanje stvari nadomestilo dominacijo človeka nad človekom. Toda to je rosojovska zmota v naravi človeka, naravi družbe in naravi oblasti. Še posebej zanimivo pa se mi zdi, da so si marksizem in liberalizem iz 19. stoletja po tej zmoti o oblasti skrivna brata. Vrjame to v isto stvar. No, naj še sama dodam nekaj razmerje razmerju med nasiljem in oblastjo. Kadar govorimo o oblasti, je moja prispodoba vsi proti enemu. Ko, ko gre za ekstremno oblast, namreč ne potrebujemo nobenega nasilja za premoč nad enim. Ekstrem nasilja pa je obraten, eden proti vsem. En sam dedec z brzostrelko, ki drži vse ostale v stanju popolne ubogljivosti, tako da ni več potrebno nobeno mnenje in nobeno prepričevanje voma, da lahko nasilje vedno uniči oblast, če imate minimum ljudi, ki so pripravljeni izvrševati vaša povelja. Potem lahko nasilje v vsakem trenutku zreducira oblast, na ne moč. To smo videli že mnogokrat. Ampak nasilje nikoli ne more ustvariti oblasti. Ko enkrat uniči strukturo oblasti, potem nikakor ne vznikne nobena nova. Poglejmo na oblast brez nasilja subjektivnega, zornega kota nekoga, ki je podprisilo. Situacija, ko so vsi proti enemu, je psihološko verjetno še hujša od situacije enega proti vsem. Kajti v situaciji, ko mi nekdo nastavi nož pod grlo in reče, daj mi denar, če ne te razsekam, seveda tako je obogam. A glede na moje pojmovanje oblasti, vendarle ostanem to, kar sem bila prej, saj se kljub temu, da obogam, ne strinjam. Če pa imate situacijo vseh proti enemu, imate takšno premoč, da se da tipu dejansko priti do živega. Svoje pozicije ne more obdržati tudi, če ga ne porazi nasilje. Takšno bi bila torej neomejena vladavina večine, če ne bi omejevali zakoni. Imam še eno vprašanje o pomenu določenih razlikovan v vašem delu. Ali o tistem, kar je Mary McCarthy imenovala veški element v vašem mišljenju? Povsem jasno je, da so se mnoga od teh razlikovanj izkazala za izredno plodna v zvezi s kritiko ideoloških fiksacij, predvsem tistih, ki predstavljajo prevladujoče tradicije 19. stoletja, naprimer v Marksovi teoriji. Po drugi strani pa me bega svojevrstna abstraktnost teh razlikovan. Vedno dobim občutek, da ta razlikovanja označujejo mejne primere, ki mu realnosti nič ne ustreza. Sprašujem se o naravi teh konstruktov, teh idealnih tipov ali konceptov, ki označujejo, mejne primere. Hočem reči, da vašemu mišljenju morda manka določen heglovski element. Seveda. Rad bi poskusno interpretiral način, kako razlikujete med ustvarjanjem in delom, med političnim in družbenim, ter med oblastjo in nasiljem. Ali ni mogoče, da te alternative ne označujejo stalnih možnosti človeštva, vsaj ne v prvi vrsti? da prej označujejo skrajni mej, med katerima se razteza človeška zgodovina, namreč človeško bitje kot na eni in utopijo na drugi strani. Tako da bi, če bi naprimer, vsako delo postalo ustvarjanje, če bi v vašem smislu družbeno postalo javna ali politična tema in če bi spet v vašem smislu opustili nasilje v korist oblasti, to pomenilo realizacijo neke utopije. Sprašujem se, ali imate zato, ker se v bistvu ne zavedate utopičnega elementa v svojem mišljenju, tako čuden odnos do kritičnih ali socialističnih ali anarhističnih tradicij mišljenja. Imamo občutek, da prav zato nikoli ne morete adekvatno povzeti teh tradicij, kritične teorije, ali razmerje med vašo teorijo in temi tradicijami. Morda se res ne zavedam utopičnega elementa. Ne priterjujem vam. Pravim samo, da je možen. Če se ga ne zavedam, potem se ga res ne zavedam, za Bože voljo. In pri tem mi ne bo pomagala nobena psihoanaliza z naslova Frankfurtske šole. V tem trenutku vam res ne morem odgovoriti. To bom morala premisliti. Če nič drugega, vidite nekaj, kar se tudi meni zdi uprašljivo. Če namreč ne verjamem to ali ono teorijo, zakaj je pisno, ne uvržem. To bi storila samo pod prisilo. Sem pač premalo komunikativna. Ne verjamem, da ima to kaj opraviti z abstraktnostjo. Moje vprašanje se je izgubilo. Ga smem reformulirati? Kaj bi rekli na interpretacijo vaših razlikovanj, po kateri bi prva alternativa označevala mejni primer živalskosti, druga pa mejni primer polne realizacije človeškosti? Rekla bi, da ste s temi nobel metodami eliminirali razlikovanje in že izvedli tisti heglovski trik, po katerem se nek koncept začne samo od sebe razvijati v svojo lastno negacijo. Ne, pa se ne. Dobro se ne razvije v slabo, slabo pa ne v dobro. Od tega ne odstopim. Vi veste, kako zelo spoštujem Hegla, torej sploh ne gre za to. Tudi do Marksa čutim izjemno spoštovanje in seveda na me vplivajo vsi ti ljudje, ki jih konec konce oberem. Zato me ne razumite napak. Vendar je, po mojem mnenju, prav tista past, to. Vendar je to, po mojem mnenju, prav tista past, v katero se ne mislimo jeti. Slišali smo že vprašanje o centralizaciji, ki teče ravno v obratni smeri od demokracije, če jo pripeljemo dovolj daleč. Mislim, da je to vprašanje zelo zapleteno. Seveda po vsem svetu divja kakšen upor proti velikosti. To je po mojem zdrava reakcija. Tudi meni je blizu. Še posebej, ker velikost in centralizacija zahtevata obsežne birokracije, birokracije pa so dejansko vladavina nikogar. In ta nihče, ni blagohoten nihče. Nihče ni odgovoren za to, kar se zgodi, ker nimamo avtorja dejanj in dogodkov. To je res grozljivo. Tako da tudi samo do velike mere čuti enako. In to mi seveda narekuje decentralizacijo. Toda, konec koncev je svet, v katerem živimo, treba ohranjati. Vse veste, da gre do moje simpatije številnim virom oblasti in da jim romantično simpatijo do sistema svetov. Ta nikdaj ni bil zares preizkušen. Gre za nekaj, kar zraste iz gra Tako da lahko rečete potesta in populo, Torej, da oblast prihaja od spodaj in ne od zgoraj. Ampak ne moremo dovoliti, da svet razpade. To pa pomeni, da je upravljanje stvari, ki ga je Engels imel za tako odlično idejo in ki je v resnici grozna zamisel, misel, vendarle nujno. In izvajati ga je mogoče le na bolj ali manj centraliziran način. Po drugi plati pa je centralizacija huda nevarnost, ker so te strukture tako ranljive. Kako naj jih ohranjamo, če ne s centralizacijo? In če jo imate, je ranljivost neizmerna. ostava kot idealni tip. Slišali smo, da je treba začrtati neko pomembno razlikovanje med teoretikom in aktivistom in da obstaja temeljna nezdružljivost med aktivistom in teoretikom. Ne, ne med človekoma, temveč med dejavnostima. Točno. Toda v tem, kar pravite, se skriva temeljna intelektualna predanost nekakšni idealizirani podobi ameriške ustave in ameriškega izkustva. Presenečem je, da je ta predanost tako neomajena, tako temeljna za Marsi kaj kar pravite, da vam je sploh ni treba izredno umenjati. Kadar pa spregovorite o ameriški ustavi, takrat se mi zdi, da privzamete nekaj predpostavk. In o teh predpostavkah bi vas rad poprašal. Presenečem me da v nekaterih ozirih napačno interpretirate ameriško ustavo, natanko tako, kot je Muteske napačno razumel britansko. Tudi pri vas gre za takšen intelektualni prenos. Montesquieu v Britanski ustavi ni videl prave delitve oblasti, temveč preprostor začasno pad pozicijo med staro in novo družbo, ki se je odrazila v institucijah. In vi zdaj vzamete pojmovanje o delitvi oblasti in ga prenesete na Ameriško republiko. Toda, ko odpravite to pad pozicijo med staro in novo družbo, Ste spet v britanski monarhični situaciji, konstitucije zastopajo gole interese. Torej, ni slučajno, da smo dobili trenutno ameriško administracijo. Bilo je neizugibno, da bomo dobili izvoljenega kralja, Nixona, skupaj s Kissingerjem, ki seveda postane tipični kraljevi minister v starom pomenu tega pojma. Seveda sem storila nekaj podobnega, kot Montesquieu z angliško ustavo, ko, ko sem ameriško ustavo tolmačila, kot določen idealni tip. Leda sem ga poskušala podkrepiti z zgodovinskimi dejstvi malo bolje od Montesquieuja. Saj ne pripadam aristokraciji in zato nisem obdarjena s tisto blaženo Lenovo, ki je na glavnih značilnosti Montesquieuvega pisanja. Ali je to dopustno? Pa je že drugo vprašanje, s katerim bi se od pričujočega preveč odalili. A pravzaprav to počnemo vsi. Vsi nekako ustvarjamo tisto, kar je Max Weber imenoval idealni tip, Se pravi, vsi premlevamo nek določen skupek zgodovinskih dejstev, govorov in podobno, dokler ne postane nek tip konsistentnega pravila. Zaradi njegove nobe je to še posebej početi z Montesquieuje. Z ustanovnimi očeti je lažje, ker so izredno trdo delali in so vam tako dali vse, kar ste hoteli. Ne verjamem vašim sklepom neizogibnost, ki da nas je privedla od ameriške revolucije do gospoda Kissingerja. Mislim, da bi morali celo vi, ki ste šolani v šoli nujnosti, trendov in neizogibnosti zgodovinskih zakonov, videti, da je ta malce prikrita. Resnično bi rad vedel, koliko dokazov obstaja za to, da je v viziji demokracije pri ustanovnih očetih res obstajalo razlikovanje med interesi in mnenji. Trenutno vam ne morem ničesar citirati. Prvo je razlikovanje med pojmovanjem skupinskih interesov, ki so vedno prisotni in mnenji ki so zadeva moje odločitve. To razlikovanje je povsem jasno prisotno, imate ga v sami ustavi. Namen zakonodaje predstavniškega doma je bil bolj ali manj zastopati interese prebivalcev. Po drugi strani pa je bil namen senata filtrirati te interese in priti do neke vrste nepristranskih mnenj, ki bi zadevala federacijo. To razlikovanje med dvema institucijama je seveda zelo staro. Sledi rimskemu potestas in populo, in senatu. Rimski senat ni imel nobene oblasti. Senatorji so v njem sedeli samo zato, da so dajali svoje mnenje. Toda njihovo mnenje je imelo neko autoriteto, koliko organina vdihovala potestas ljudstva. Imenovali so se majores. V tem smislu so predstavljali ustavo Rima, jo povezovali z rimsko tradicijo, z rimsko preteklostjo. Torej je imel v Rimski republiki senat povsem drugačno funkcijo kot ljudstvo. In to je v ozadju mišljenja ustanovnih očetov, ki so se tega zelo dobro zavedali. In to je tudi eden od razlogov, zakaj so bili tako zelo zainteresirani, da bi imeli senat, mnogo bolj kot kdajkoli, katerikoli evropski mislec. Čutili so, da morajo mnenja, ki izhajajo neposredno od neposredno zainteresiranih strank, filtrirati skozi telo, ki je za korak ali dva odmaknjeno od tega neposrednega vpliva. In ustanovni očetje so vse, kot veste, bali vladavine večine. Nikakor niso bili za čisto demokracijo. Potem so ugotovili, da se da oblast krotiti le z eno stvarjo, in to je oblast kontra oblast. Ravnotežje oblasti, ki brzda oblast, jim oteskjuje v ki so ga imeli s te ustave v mislih. Mislim, da bo ta dežela, Združene države lahko ostala ali postala močna država, samo če bo imela veliko virov oblasti, če, torej, ob, če bo torej oblast razdeljena v skladu s predstavami ustanoviteljov, ter v skladu starejšo in sicer manj jasno, pa vendar pomembno predstavo Montesquieuja. kratično mišljenje, brezoprijemalne ugraje. Ko vas poslušam, se sprašujem, kaj ste? Ste konzervativka? Ste liberalka? Kje je vaša pozicija znotraj sodobnih okvirov? Res ne vem in nikoli nisem vedela. Verjetno tudi nikoli nisem imela takšne pozicije. Veste, levica misli, da sem konzervativka, konzervativcev se včasih zdi, da sem liberalka ali da sem svoj glava ali bok ve kaj. In moram reči, da mi je prav malo mar. Takšne govorance ne bodo niti malo osvetlile pravih vprašanj tega stoletja. Ne pripadam nobeni skupini. Edina skupina, ki se mi kdaj pripadala, so bilicijonisti. Seveda sem bila tam samo zaradi Hitlerja od leta 1933 do 1943. Potem sem izstopila. Edina možnost takrat je bila upreti se kot jud in ne kot človeško bitje. To zadnje se mi je zdelo huda napaka. Saj se morate, če vas napadejo kot juda, preti, kot jud. Ne morete reči, uprostite prosim, jaz nisem jud, ampak človeško bitje. To je noro. In bila sem obkrožena s tovrstnimi norostmi. Ni bilo druge možnosti. Zato sem se vključila v judovsko politiko. Ne zarej politiko, vključila sem se v socialno delo in sem bila potem nekako povezana tudi s politiko. Nikoli nisem bila socialistka, nikoli nisem bila komunistka. Prihajam iz socialističnega okolja, moji starši so bili socialisti. Ja sama pa si tega nikoli nisem želela. In da ne pozabimo omeniti, nikoli nisem bila liberalka, nisem vrela v liberalizem. Ko sem prišla v Združenje države, sem v zelo najgotovi angleščini napisala članeko kavki, pa so ga dali poangležiti, za Revio Partisan review in pridem k njim, da bi se pogovorili o tem angleženju. Preberem svoj članek in glej no, njem se je od nekod pojavila beseda napredek. Rekla sem, kako to mislite? Te besede sploh nisem uporabila. Potem me je eden od dorednikov pustil samo. Stopil je sosednje osobo in slišala sem, da je nekomu čisto obupano rekel, pa sej niti v napredek ne verjame. Kam torej potem sodite? Kam sodim? Nikamor, res ne plavam z glavnim tokom sedanje ali katerikoli druge politične misli. Ne zato, ker hočem biti tako izjemno izvirna. Naneslo je pač tako, da se nikjer zares ne prilegam. Tista zadeva s kapitalizmom in socializmom se meni zdi nekaj najbolj očitnega na svetu, pa vseeno tako rekoč nihče ne razume, o čem govorim. Torej ne morem odgovoriti na vaše vprašanje. Nočem reči, da me ne razumejo. Prav nasprotno, zelo dobro me razumejo. Problem nastane, ko ljudem odzamešo prijemalne ograje, njihova varna vodila. Isti ljudje sicer govorijo o zlomu tradicije, vendar se jim zboh nikoli ni posvetilo, kaj to pomeni. Da to res pomeni, da ostaneš zunaj na mrazu. Potem te preprosto ignorirajo. Vsaj meni se to dogaja precej pogosto in to me ne moti. Včasih te napadajo ampak pod mojimi pogoji se ne da speljati niti koristne polemike in lahko rečete, da sem se čisto sama kriva. Moje mišljenje ste nekateri imenovali brez temeljno mišljenje. In imam manj kruto pri spodobu, ki sem jo zadržala zase. Mišljenje brez so prijemalne ograje. Nemščini Denken one gelende. Na stopnicah se namreč lahko vedno oprimete ograje, da ne padete. To ograje smo izgubili. Tako si to razlagam. In sploh ni tako novo to, da je na niti izgubljena in da je zlomljena tradicija prenehala osvetljevati prihodnost človeški um pa temi, kot je dejal že Tokvil. Takšna je bila situacija sredi prejšnjega stoletja. Sama sem vedno menila, da je treba začeti misliti, kot ni mislil še nihče poprej in se potem začeti učiti od vseh drugih. In to je prav tisto, kar skušam početi. Ta prostor, ki ga Hanna Arendt ustvarja v svojem delu in v katerega lahko stopi z močnim občutkom, da stopa skozi obok na osobojeno zemlje, ki ga v veliki mere okupirajo definicije. Zelo blizu korenin mišljenja Hanna Arendt je distinguo. To razločujemo od istega. Ločujem delo od ustvarjanja. Ločujem slavo od ugleda. In tako naprej. To je pravzaprav srednjeveški način mišljenja, aristotelovski. Navada razločevanja ni priljubljena v modernem svetu, ker večino diskurza obdaje nekakšna verbalna meglica. In če Hannah Arendt zbuja sovražnost, jo med drugim zato, ker navadni bralec nima sposobnosti razločevanja. Ampak, če se povrnem k samim razlikovanjem, rekla bi, da je na tem osvobojenem ozemlju, tem svobodnem prostoru, Vsako od teh razlikovan kot majhna hiša. Slava pomeni živeti v eni mali hiški z njeno arhitekturo, ogled pa pomeni živeti v drugi. Tako je ves prostor, ki ga je ustvarila, pravzaprav že opremljen. To zveni kot socialna stanovanja. In to brez zveznih subvencij. Vsako njeno delo je razgrinjanje definicij, ki se dotikajo tematike in jo med tem, ko se ena za drugo razgrnejo, vse bolj osvetlijo. To, kar praviš o razločevanju, popolnoma drži. Vse, kar počnem, ne maram pa predobro vedeti, kaj počnem, začnem tako, da rečem, A in B nista enaka. In to seveda prihaja na ravnost Aristotela. Zate pa prihaja do kvinskega, ki je počel isto. Vse, kar sem naredila in napisala, je poskusno. Vsako mišljenje je zaznamovano s poskusnostjo, In jaz, sem se van morda, in jaz se van morda spuščam če čezmerno ali ekstravagantno. Pogovorih z jaspersom je bilo krasno prav to, da smo jih lahko nadaljevala več tednov, čeprav so bili zgolj poskusni, niso merili na nekakršen rezultat. Dogajalo se na meje, je, da sem prispela v Bazel, tam sem ostala po nekaj tednov, in da smo že prvi dan trčili ob določeni temi. Spomnim se, da je bila ena od teh tem, Ein guter vers ist ein guter vers. To sem rekla jaz. Dober vers je dober vers. S tem sem mislila, da ima neko lastno, prepričevalno silo, on pa se ni povsem strinjal. Seveda sem ga hotela prepričati, da Breht je dober pesnik. Ta stavek nam je zadostoval za dva tedna, za dve debati na dan. Znova in znova sva se vračala k njemu. Nestritjanja nismo mogla nikdar povsem zgladiti. A mišljenje o takšni stvari je s to izmenjavo postalo neprimerno bogatejše, saj je bila, kot je dejal Jaspers brez zadržkov, kotorej ničesar ne obdržiš zase. Potem si ne misliš, joj, tega ne smem reči, prizadelo ga bo. Tako zelo zaupaš prijateljstvo, da veš, da ga nič ne more prizadeti. in mm -hmm. Radi še kišno pijačo, spili pa v gožjih krogih poklepetalic Ponudba je tukaj, če hočete, povejte, če pa ne, pa bomo v smislu pa v manjših krogih poklepetali. Kaj vas je predali, da ste da to Aha, evo sem že v prišljanje. Kaj ostali? Ne, no, se bi nekaj, kar zanima me, zbrati tako skupino skupaj, pa se lope z nekaj je če nekaj vsega ne? Kaj je potem tista zanimivost bila pri vas, da se je do organizacije? A je to mogoče sprem študij, ali je to skupna tema, ali je to dati nekemu skupnemu previslju? Sej se, se slišimo, da? Se, ja, pa se sliši? Ja. No, mislim, jaz lahko odgovorim, kad nekak ideja za to, da bi to predstavo naredili, je bila moja. In v tem krogu, ki je tukaj, se kar nekaj časa že ukvarjamo z skupnim študijem. Pravzaprav gre za brano ki smo jih imeli. In eh, nismo brali samo Hannah ampak brali smo zelo intenzivno v lanskem letu Hannah Arendt in sicer prav to knjigo, ki jo imate tam, na Policah prevedeno in ki je šla pravzaprav oktobra, to je skoraj točno ob stoletnici njenega rojstva, ki je bilo 14 oktobra. Ne? In nekak smo skozi ta študij in skozi razprave same potem spostavili nek ta skupni prostor, v katerem že na nek način tudi lahko mislimo, ne? da spolagamo z nekimi kategorijami, ki smo, ki smo jih premislili in ki nam nekaj razkrivajo in posmo smo se odločili, v enem trenutku, da mogoče bi bilo pametno postaviti takšno zadevo na odr za to, da teorije in mišljenja recimo in teh nekih zelo aktualnih temov, o katerih je Hana sama tudi pisala v svojih delih, ne ponujamo na čist akademski način zgolj, ampak da tudi nekako to predstavimo skozi nek drug medij. Ne? In ta razprava, vse obstaja še več razprav, ki so zanimive, ampak iz leta 72, ki je bila v Torontu in ki jo, da naredim reklame, tudi lahko kupite eh, skupaj z revijo 2000, ker je celotna prevedena in natisnjena bila v reviji 2000 in je tam na policah. In ta razprava je bila pravzaprav zelo zanimiva zaradi tega, ker, je, ker so jo priredili nekateri od eh, prijateljev in pa učencev Hane Arendt, ki so hkrati ob tem, da so njeno misel poznali, bili tudi zelo kritični. Ne? Saj ste lahko videli, ne? Kako, sama debata, kako je sama debata potekala. Ne? Tako da, pač naša ideja je bila, da prepelemo Hano Arendt v Ljubljano pa v Maribor, pa da ne rečem vsako slovensko vas. <laughs> no, tudi ditej, Če prišla v slovensko vas, ne? v letošnjem letu, pa pri vas nekakšno leto prej, pa z nekaj privodi še deset let nazaj, kdaj se je zanimanje zanjo pokazalo v Evropi in v katerih krogih. Nekajkrat sama omenja Frankfurtsko šolo kot njej nesimpatično. Zanima je, če poznate zanimanje nemških študentov ali pa francoskih iz 68. leta zanje in za eventualne um, je pravzaprav najprej prišla v Evropo s Francijo, to, kar ste sami rekli na nek način. Ne. Znano ali pa manj znano je, da je Daniel kon bendit jel sin a, a, njene, njenih zelo dobrih prijateljev ne, in da ga je ona tudi poznala, na nek način podpirala. A, tako da je bila neposredno se, seznanjena študentskim gibanjem tudi, ne. ampak Pravzaprav ni bilo študentsko gibanje tisto, ki je hanuarjem v Evropo prineslo, nazaj, in še se lahko tako izrazim. Pač pa je to bilo, jaz bi rekla, neko zanimanje te francoske šole, ki se je začela za vprašanjem političnega ukvarjati ne? In, in, in, in oni so pravzaprav začeli študirati, čeprav niso to citirali. Ne? Na začetku je nekako prihajala v Evropo, recimo skozi masa pa skozi to, francosko šolo, ki se je ukvarjala s političnim, ne da bi bila eksplicitno omenjena, potem pa tudi recimo v Italijo in tako naprej. Ne? Najprej seveda sveda postala po vsem svetu, z, znana je postala s totalitarizmom, zloglasna pa seveda z v Jeruzalemu Iz to debato, ki je potem potekala in ki je pravzaprav aktualna še danes in poteka, jaz bi rekla, nenehno in, in ni dokončana. Ne? Njena recepcija je pa bila zmeraj zelo kontroverzna zaradi tega, ker Uh, pač imamo tako kot je primer za vsemi velikimi misleci, jaz mislim, da to v prihodnosti vedno več, vedno bolj prisotno, da je pač avtorca, ki uh, spodbuja različne šole, da si jo prisvojijo. Ne? In danes imamo recimo uh, šolo, ki izhaja iz tudi frankfurtske šole, recimo preko Habermasa, ne? način prisvajanja, ki, ki, ki, izhaja, ki izhaja na nek način od tam, potem si jo na nek način prisvaja komunitarci in pa posledično tudi, levičari, tako da mislim, da je to normalno. Ne? Je pa seveda dejstvo, da kljub temu, da ni bila avtorca, ki bi bila veliko brana, ker pači ni bilo nekaj prisojeno mesto znotraj disciplin, postaja vedno bolj brana in pa tudi popularna in seveda s popularnostjo pa seveda prihaja tisto, kar se vsakemu popularnemu mislicu zgodi, da je interpretiran in misinterpretirano, no? misinterpreted, ne, če tako rečem, tako da v Sloveniji eh, pač smo to poli odprli nekako s prevodi od leta 96 dalje, prevedenih je zdaj kar nekaj del in jaz upam, da k bo tudi preveden Eichmann Geruzalemov in pa to, kar ste slišali, da eh, sama imenuje eh, V, v, v tej razpravi je recimo drugi del Vita Aktiva. Ne? To je The Life of the Mind, knjiga, po mleben deskajstnis v Nemščini, za katero tudi mislim, da bi nujno morala biti prevedena, ker pač sodi med ena od temeljnih del. Uh, je pa seveda v, v, v Sloveniji, jaz mislim, da situacija, tudi med študenti se jo, pač, se jo pač bere vedno bolj. Ne? Še tretjo stvar imam. Zdaj smo imeli možnost pač hamo v takšnem dialogu oziroma razgovoru, ki je bil v Torontu. Ali bi bil izziv za vas, da obrnete zadevo, pa postavite hamo kot tisto, ki bi vodila razgovor v razponu kot Luxemolgo v Jaspersu? Oba dva sta bila omenjena. To bi ne bilo treba napisati, ne? Ja, yes, <laughs> je vsekakor dobro. <laughs> si bomo zapomnili, jaz mislim, da skupaj bi lahko nekaj mrdili na tem, ne? Če boste napisali, bomo obigrali. <laughs> na, na njeni strani. Hvala <laughs> se. Jaz da so to zelo novinarsko, ne? ker vem, da se vse dva zelo okarato za Arnto, Arnto. Kakšne bi bil ne nene misli na scenarij slovenski trenutek politični. Doboko razočaran. Ehm, um, jaz sem bila uh, pred dvema tednoma Ne, pred enim mesecem je že, ja. Pravzaprav 16. oktobra je bila v Parizu konferenca o, o, stoletni, ob stoletnicih. Ana Arden prirejena, ena od, od teh treh v seriji, ena je bila v Berlinu oziroma štirih pravzaprav, ena je bila v Berlinu, ta druga je bila v Parizu, tretja mislim, da se je zgodila pred neki dnevi v New Yorku in, in, in četrta, četrta naj bila v Tel Avivu, januarja. No, na tej konferenci je bilo dost poznovalcev, Hane Arendt, eh, od Žaka eh, Elizabeth Jan Janbrun, ki je njena biografinja, eh, Jerome Kohn, ki je upravljavc njene dediščine. Eh, skratka, on izdaja, njena ameriška, iz, eh, ameriško izdajo njenih del, eh, potem, potem so bili pa tam iz celotne Evropa, recimo ta francoska šola, ki se ukvarja z njo, eh, Etienne Tassin, eh, Denimo Potem iz Italije so bili ljudje in tako naprej. Jaz sama, zdaj, ne da bi se hotela v spredje postavljati, ampak situacija je bila taka. Sem imela referat o tem, kar imenujem sama. In ne nekak nekako razvijati bom rekla, kot koncept organizirane nedolžnosti. In sem skušala to razvijati skozi neko poskus analize, Uh, uh, upra uprašanja uh, tega, kaj se je zgodilo pravzaprav v celotni Jugoslaviji in potem nekako vključiti to samo problematiko Slovenije v to sestališča vprašanja uh, uh, marginalizacije in izključevanja. In sem govorila tudi o izbrisanih in seveda sem nisem mogla izogniti temu, da bi, uh, da bi omenila, ker to je bilo ravno v tistem trenutku to situacijo z ambruškimi romi in moram reči, da je sama razprava potem paperju trajala približno pol ure in da je bila zelo, zelo zanimiva in, in, in tak interes je zgodila in vprašanje, ki so ga postavili, bom rekla, poznavalci Hane Arendt, je bilo, kako je pa to v Sloveniji sploh mogoče. Vse se nam zdi, da je Slovenija država, ki je skratka, najbolj razvita v Evropi, ki nekako dosega najviše demokratične standarde, konc koncev bo evro vedla prva in tako naprej. In, uh, uh, uh, mislim, ta, ta, uh, to vprašanje seveda je neko vprašanje, ki se neposredno nanaša na, na točko, ki jo pravzaprav Han Arendt razvija v nekaterih svojih delih in ki se povezuje z, z, z neko situacijo, v kateri pravzaprav imamo opravka z neverjetnim kolektivnim občutkom neodgovornosti za to, kar se dogaja. In to mislim, da je ta situacija, ki je v Sloveniji. In jaz sem nekako rekapitulirala to zgodbo in naslednji dan so prišli ljudje k meni in so rekli, "Poglejte, danes smo pa to brali tudi v francoskih časopisih Liberation je objavila namreč tekst o tem, kar se dogaja v Sloveniji ne, in na nek način je bila uh, doživljena ta potrebitev. jaz mislim, da ta analiza bi lahko šla pravzaprav v, v tej smeri, da uh, so te tako imenovane visoke kulturne države, zanim če nekdo govori o tem, ne, o, o slovenski demokraciji in tako naprej, ne, o tem, kako Tu, da ko so šli izbrisani ta karavana skozi Italijo, so se ljudje sprašovali, kako je mogoče, da je Slovenija vendarle demokratična država. Ne? In moj odgovor na to bi bil, seveda, da se tudi Vajmarska republika je bila uh, visoko demokratična država, ne pa so se vendarle tam zgodile stvari, kakršne so se zgodile. Jaz bi mogoče Pomenu. eno zadevo. Uh, Slišali smo v razpravi o razlikovanju med političnim in pa uh, družbenim in si se pripombo, da tisto, kar je družbeno, ne, um, ne bi bilo nekaj, kar spada pod upravljanje stvari, pod pač engelsovo koncepcijo upravljanja stvari in, in zato je pač značilno to, da to so nekak stvari, o katerih smo bolj ali man dogovorjeni, ustane samo še nekako uh, pač stvar tehnične izvedbe ne? in zdaj imamo mi ta problem strojanovih, ki Glede katerega pač očitno je še v politični sferi to, kot smo tu tukaj slišali v razpravi, ali ima človek pravico do stanovanja svojega. Ne? Zvrlo, to je očitno v Sloveniji še v politični sferi, ker si glede tega očitno še nismo enotni. In je bila zelo zanimiva scena v poročilih uh, pred tedni, ko je novi župan Ljubljane, uh, Jankovič, hotel uh, strojeno v v Sostram. In uh, pač, ko je, uh, mislim, da predsednik krajevne skupnosti sostro, Ostro, tu neki ugovarjati, ko je Jankovič predstavil svojo idejo, mu je Jankovič kot dober upravljanc, kot dober administrator in tehnični izvajalec rekel, tih bod, pa sedi, pa dej, mer. Um, ampak stvar ni šla skos, ne, zaradi tega, ker kakorkoli je to za Jankoviča neki, kar pač, glede, česar ni vredno, zgubljati preveč besedine, je vprašanje stroja novih in bivališča še vedno v sferi političnega in se pač moramo dogovarjati o tem, ali imajo um, do pač tega bivališča sploh prvico. Ne. To, to, recimo, če se že pogovarjamo o apliciranju teorije Hane Arendt na zaktualno slovensko situacijo. Mogoče bi še par besed dodal k tistemu, kar je prej vlasta govorila. Mislim, da takrat, kada liberalna družba pade iz tečajev ne, in kada se začnejo dogajati neverjetne stvari, je prav pravzaprav zelo koristno, če skuša človek razumeti, kaj se dogaja, da bere zgodovinske študije Hane Arendt o razvoju totalitarizma. Ko s tem nočem reči, da pri tem obstaja neka analogija ali pa neka nujnost, In da gremo v neko smer, ki je predvidljiva in neizogibna. Um, drugače povedano, ne, če se, če si v tej slovenski situaciji postavljamo praktično vprašanja, recimo, kam, bo ta razvoj šel, ne, ali se bo kdaj ustavil, kaj ne storim, ne, ali še obstaja upanje, um, kdo bo pravzaprav postavil neko mega odrežimo in, in tako naprej, Tudi v tem primeru, ko v navide brezupni situaciji iščemo upanje se splača brati ta ista dela Hannah Arendt v totalitarizmu. Lahko jaz eno vprašanje. Ja, omena si pač, da bo naslednji simpozij ali konferenca ali karkoli v Tel Avivu. Zdaj, jaz sem tole amater, pa sprašujem, če se je, bi rekel, Či so se različne židovske, židovski krogi, či so Hanji Arendt, recimo od tega Eichmanna v Jeruzalemu, ki je glasno na nek način kontroverzen za, židovsko, za židovski narod, če se je kaj spremenil, recimo v Izraelu ali pa nasplošno odnos do njenega dela. Se pa vzela, se Zelo dolgo je trajalo, da je sploh bilo kar koli od Hane prevedenega v Izraelu. In, in sicer še zadnjih deset let se nekaj ljudi s tem, s tem ukvarja na univerzah resno in tudi to lahko počno, ne da bi, bi pri tem bili izjemno napadani. Mi smo leto smeli v Ljubljani in žal to ni bilo, to ni bilo uh, oglaševano eno izjemno konferenco, na, na kateri so se vsi pomembni izraelski zgodovinari ki se s tem, s temu ukvarjajo, so bili udeleženi in sicer je bila na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in me, je imela naslov Law After Eichmann, zakon po Eichmannu, em, kjer smo številni od nas tukaj bili tudi prisotni in smo poslušali izjemno zanimivo debato, recepcijo samo, em, kjer se pravzaprav še vedno vidi ta Ta razcep, seveda. in ki kaže nekaj, kar, na kar je Hana Avent opozarjala. Takrat, ko je govorila o judovski državi o, ko se je ukvarjala z nacionalizmom v povezavi s cionizmom. In to je nekaj, kar velja, seveda, za vse suverene nacionalne države. Ona je imela in rek, ki ga je v tem intervju, ki smo ga na začetku predvajali, ampak eh, nismo ga hoteli, mislim, smo imeli pač to predstavo. Ta intervju se sicer da dobiti na internetu ker je bil narejen uh, za, uh, za uh, ne, nemška televizijska mreža, ZDF ga ima, lahko, si ga, lahko ga tam tudi naročite. In v tem intervjuju je rekla približno ta stavek, ne vem, če bom točno citirala, uh, ampak govori o tej neki uh, humanosti uh, in tej neki uh, povezanosti med sebojni, solidarnosti, svetnosti judovskega naroda, preden eh, nastane eh, judovska država. Skatka, v trenut, v tistih časih, ko ne obstaja eh, neka matica, v katero se lahko zatečejo ali pa ki jo lahko razumejo za svojo. Eh, govori tudi o tej humanosti v temnih časih, recimo, ne, ki jo potem razširi tudi na druge ljudi in eh, potem pa pravi. Ampak ta humanost, ki obstaja, in ki jo je čutiti med temi ljudmi, ki so med sebojno na nek način povezani in solidarni lahko, izgine v tistem trenutku, ko se ustanovi nacionalna država. In ta narod v tem trenutku izgubi svojo nedožnost. In, in če potegnemo skratka konsekvence, ne, ki ne veljajo samo za, za, za Izrael, ampak za vse nacionalne države, potem lahko vidimo tudi to današnjo situacijo, ne, ker pač... Situacija v Izraelu, ki je na nek način od samega procesa proti Eichmannu začel temeljiti na tej zgodbi holokausta kot na utemeljitveni zgodbi Izraela. Pred tem pa seveda ne. Uh, lahko, lahko, lahko vidimo, kako takšna utemeljitvena zgodba, ki neko ljudstvo naredi za večno žrtev uh, in še posebno žrtev v tem primeru, Uh, pravzaprav povzroči to, da uh, naredi izjemno slavo uslugo tovrstni državi in pa njenemu sistemu, njeni demokraciji, spoštovanju, enakosti in tako naprej. Uh, tako da, recepcija Hane Arendt v, v Izraelu se je nekak začela resna z eno konferenco, ki je imela naslov Hane Arendt v Jeruzalemu obstajen zbornik, tekstov in, in tam je prišlo do močne kontroverze, recimo današnji direktor centra, Jadvašem, Jako Lozovic, ki je pred kratkim izdal knjigo o Hitlerjevih birokratih in kateri izredno polemizira ponovno proti Eichmannu, za Jeruzalemu ta knjiga je bila prevedena v nevščino leta 2004. Tam se vidi, kako se isti argumenti, ne, ki jih je ona na nek način Uh, isti argumenti, ki so bili navedeni proti njemu delu takrat, ko je šlo leta 63, spet ponavljajo ne, in kako na nek način ne more, uh, ne more priti do razumevanja tega, kar je ona trdila za samo tezo o, uh, o, banalnem, uh, o tem banalnem zločincu množičnem, kakršen je bil Eichmann, ne, kako se tega pravzaprav ne more razumeti in kako se tudi ne more razumeti njenega koncepta odgovornosti. In Pač v Izraelu danes je izjemno slaba situacija za to vrstno razumevanje, mislim pač nenehno ohranjanje te ekstremne situacije vojne, ne vojne, ne mira in tako naprej zelo slabo prispeva k temu, da bi, da bi to bilo mogoče razumeti. Tako da mislim, da je Reichman, bil, Reichman Jeruzalem ok je bil v hebrejščino, je bil preveden šele pred nekaj leti. Ne? Ampak na univerzah, recimo z zgodovinerka, kot je Leora Bilski, ko je bila v Ljubljani, je pripovedovala, da ona sama študenti dela tako, da bere Hano Arendt. In da je to tisto, kar tam je, tema, je pa to seveda tema neke, uh, uh, nekih ljudi, ki so pravzaprav na majhne skupine, ki so pravzaprav na neki liniji izjemno kritični do tega, kar se danes tam dogaja. Ne vem, to zadovoljajo. Zdaj, vprašanje. Jaz malo odet pač, smo pač, se ali mogoč so še kakav vprašanja. Mene zanima, a, je, a obstaja kakav povezava med delom Hane Arendt, pa, mislim, pa feminizmom, tak neposrednja? Um. Uh, uh, ja in ne. Uh, od, odvisno, kako gledaš na stvari. Hane <laughs> okay, ja. Arendt je napisala zelo zgodaj. Uh, Eno delo, ki je bila recenzija, to je izšlo v začetku leta 32, eno leto pred je emigrirala, je napisala recenzijo dela in nemške socialistke Alice Rülle Gerstel, brdi die Frauenfrage je imelo delo na slavu. Zanimivo je to recenzijo prebrati, e, to je sicer en kratek spis, ampak v tisti recenziji Hannah Arendt izrecno kritizira žensko gibanje, zaradi tega, ker je po njenem mnenju premalo politično in preveč socialno, kar se zauzema za socialno emancipacijo ženske. In ona, ki je že takrat študirala uh, vprašanje antisemitizma, in judovskega vprašanja, predvsem skozi uh, to zgodbo uh, Rahel Varnhagen, nemške judinje, ki je bila, skratka, nekdo, ki je... Uh, ženska, ki je bila glavna voditeljca enega glavni, glavnih romantičnih salonov, ter so zahajali veliki nemški pesniki, eh, eh, skoz to zgodbo je prav pravzaprav eh, razvila en koncept eh, razlikovanja že takrat med socialno in politično emancipacijo. In eh, skoz to zgodbo je poudarila eh, eh, to, da je iz, izjemno nevarno za katero koli marginalno ali pa marginalizirano skupino, če se emancipira socialno, ne pa politično. Kaj to pomeni? To pomeni, da se emancipira, ne gre za vprašanje zdaj uh, vsebine te emancipacije v smislu, gre za vprašanje načina, kako se emancipira. To pomeni, da, uh, da se emancipira z, za nekimi vzvodi, ki jo pripeljajo zgolj v sfero družbenega, ne pa tudi, da bi tako rekli, politične vidnosti, reprezentacije ali pa, če temu tako rečemo, političnega priznanja. In ona je tudi potem v totalitarizmu razvijala to tezo naprej, kjer je pokazala, da prav zaprav sam holokaust je bil možen zaradi tega, kar so bili ljudje, edina skupina v Evropi, ki je bila močna, sicer ekonomsko in kulturno, Skratka, družbena emanci emancipirana, asimilirana, hkrati pa ni bila politično reprezentirana in priznana in zaradi tega pravi, je bilo možno to, kar se je zgodilo. Hkrati pa seveda ni imela nacionalne države, kar je primer, analogno bi lahko vlekli, čeprav so analogije nevadne, ampak vendarle eh, analogija je tukaj za Romi v točki, kjer Romi tudi nimajo nacionalne države in jih tudi ne zahtevajo, recimo v Evropi. Zato je romsko vprašanje po moje, ključno vprašanje. Evropske unije dan danes, ne, čeprav si Evropska unija tega še vedno ne, ne prizna. No, in v tej točki, zdaj, če se vrne nazaj, ne, je tudi pokazala, kako je za ženske pravne nevarno, če se samo socialno emancipirale, pa tudi politično. Ne. In, kako, in v tej točki je, je začrtala neko mesto, ki je za, po mojem za feminizem zelo pomembno. Ne. In Feministke so bile do Hane Arendt izjemno kritične tam nekje do 80-ih let in so jo predvsem razumele kot moško teoretičar, ki izjemno, rigidno razlikuje med vprašanjem družbenega in političnega in to je seveda izhajalo iz marksovske tradicije feminizma, kar pač feminizem je dejansko socialistični in pozneje, bom rekla, tudi radikalni. Feminizem je zrastu iz te tradicije nekako marksovske in iz leta 68, In tukaj je prehajalo do tega nerazumevanja, te njene, tega njenega upozorila v nevarnosti socialne emancipacije. No, ampak pozdneje so pa feministke pravzaprav uh, vzele kar nekaj pomembnih elementov, iz misli Hannah Arendt, vprašanje natalitete, vprašanje tudi razlikovanja med, med delom, delovanjem in ustvarjanjem, tisto, kar vprašanje razlikovanja med javnim in privatnim, kar najprej so jo napadali, da, da razlikuje preveč, potem pa so prav pravzaprav ugotovili, da lahko pri njej najdejo elemente za, za neko zaščito privatnosti, ki je tako pomembna za ženske in tako naprej. Obstaja pa zdaj seveda cela vrsta recepcij Hane Arend znotraj feminizma, ki pa so se spet ko kot postale recepcije v nasprotovanju. Skratka gre ne nekno za neko razpravo, ki poteka. Kaj vprašanje močem? Sme jaz samo nek reči. Um, jaz bi samo povdaril, da, da prej bi bilo vprašanje um, radikalni uh, aren, tovec um, pogled na, na, na, na situacijo Ambruških romov in tako naprej. Jaz mislim, da je uh, njeno vprašanje razlikovanja med družbenim in političnim Eno zelo zanimivo vprašanje, tukaj smo videli tudi, da, da, da je to vprašanje bilo izpostavljeno, da, da je odgovarjala po mojem mnenju ne dovolj dobro, ne, mislim, da je v svojih delih uh, veliko bolj zagovarjala to stališče ločevanja med družbenim in političnim, bi pa rekel samo to, da nam to razlikovanje njeno uh, zelo pomaga pri razsojanju o um, zadevi ambruških romov. Ker čim preidemo iz, družbe, iz družbenega načina obravnavanja tega problema na politični, na politično raven, takrat zadeve postanejo zelo jasne. Pred smo pri ustavi in pred so tem bruški romi naši sodržavljani, se pravi namenaki in tako naprej. Mislim, da ko pogledaš politično na zadevo, je zadeva jasna in pa hkrati katastrofalna. Um, ker živimo že dolgo kot en mesec v neostavnem stanju. S, s tem, da seveda, mislim, če pa to povežemo obstaja, me zanima zanimiva kontroverza, ki bi bilo zanimivo tudi brati v, v tej točki. Hannah Arendt je napisala zelo glasno spis, ki je bil uh, izjemno napadan in ok okrog tega še dan potekajo razprave, ne, ki ima naslov Reflections on the little rock za Little Rock v Ameriki ste slišali in tukaj je bila na enem mestu omenjeno vprašanje integracije pri stanovanju, nekak takrat je šlo, seveda za vprašanje integracije črnskih otrok v šole in šlo je za situacijo, kjer je tudi posredovala policija in v, v tisti točki, ko seveda je bilo treba zaščititi otroka in jih pripeljat v integrirane šole. Ona je takrat dejansko v tisti situaciji šla, šla napisati spis, ki je proti to vrstnemu sistemu integracije protestiral. In to je bil škandal takrat, zaradi tega, ker so ji očitali rasizem in vse mogoče, tudi danes še obstaja nekateri, ki ta spis na ta način. Uh, je pa vendarle takrat šlo za to, da je uh, v tem spisu Reflections on Little Rock poskušala pokazati to, kar se recimo danes tudi kaže v bruških romov, uh, da v situaciji, ko imamo uh, leta in leta neintegracije uh, ljudi, ki pravzaprav živijo skupaj, pa hkrati ne živijo skupaj in živijo drug mimo drugega, uh, je ta korak uh, integracije, ki jo nenadoma bodi si ukaže država ali pa se jo skuša od zgoraj, lahko tudi izjemno problematičen in pripelje do konflikta. In to, na čemer je ona takrat protestirala, in to je večkrat potem tudi ponovila, je bila točka, ko so uh, otroci se vozili v avtobusih, ki so jih uh, uh, čuvali, svetka, ki so jih uh, varovali policaji, Nedavno smo lahko videli podoben film na temo Irske, mislim, da je bil pred dvema tednoma na, na slovenski televiziji v zelo pozni uri, kjer se je tudi to videlo. In ona je takrat dejansko protestirala proti temu, rekla je, kakola svetka, otroci niso tisti, ki jih lahko zlorabimo ali pa uporabimo v politične namene. Vprašanje integracije je vprašanje odraslih ljudi. In to morajo opraviti najprej odrasli, potem pa to počnemo z otroki. Ne. Uh, skratka, otroci so tisti, ki jih je treba pred to vrstnimi konflikti, ki nastajajo v takšnih situacijah, pravzaprav zaščititi. Zaščititi se jih pa ne da s policijo na nek način. Ne. In, in tukaj smo dejansko lahko videli točno to, ne, kako je to ne reagiranje, ne ukrepanje, ne politika pripeljala do tega, da je do takšne situacije lahko prišlo in kako ta poskus prav zaprav na eni strani reševanja, ne, to pomeni, da se ljudem odzame stanovanje in da se jih odpelje proč, povzroči problem in kako posledično potem spet to vračanje, poskus vračanja ljudi v, v to isto situacijo napravi na problem. Ne, in ona je izhajala na nek način iz te svoje situacije, v kateri je uh, uh, govorila je pravzaprav o tem uh, O, o, o svoji izkušnji z antisemitizmom v Nemčiji, kjer je antisemitizm občutila predvsem kot otrok, ki je bil v šoli. Ne? In ona sama je pripovedovala o tem, kako je bila pred antisemitizmom, ki so ga izražali, odrasli nas je vedno zaščite vse strani staršev. Ne? In da to je pač dolžnost neke odgovorne družbe, da vse otroke zaščiti proti, eh, pred tem, ne? Pa, da otroke pošilja prve front, v prve vrste fronte eh, v primeru integracije. Ne. In tukaj se seveda postavlja zelo relevantna vprašanja, ne, ki jih je seveda tudi treba po mojem načeti. Še eno A, in Mogoče reči, da ostaja uh, Arendtovstvo kot teoretična pozicija, koliko toliko homogena, strnjena ali gre zgolj za teoretičarko, Uh, zelo originalnega tipa, ampak ki ni porodila dobene šole, sledi teorenske. Zdaj, nekaj vrsti kot niče razlika, ne vem, ničem in pa kjega um, uh, To, kar je arentovstvo, recimo, da tako rečemo temo, uh, je... Mogoče je govoriti o, o, o treh smereh, najmanj o treh smereh. Ne? Jaz sem že omenila, ob, obstaja to neko levo arentovstvo, ki se napaja predvsem iz iz Habermasovske teorije komunikativne akcije, ne, in ki izhaja, ki gre nekako v tej smeri. Potem obstaja uh, komunitarci, ki se jo tudi na nek način skušajo prisvojiti in obstajajo teoretiki političnega, ki jo na nek način skušajo pripeljati, ki niso komunitarci nujno, ampak recimo izhajajo z neke Hobbesove teorije države, recimo, ali pa političnega, in skušajo jo razumeti nekako v, v tem smislu, s tem, da ona pravzaprav ni govorila o političnem, ampak o politiki. Um, tako bom rekla, um, um, mislim, da ni mogoče govoriti o kakšnikol homogeni interpretaciji jared. Gre pač za teoretičarko, ki je uh, uh, velikega formata, da tako rečemo. No? Mislim, mislim, da ne gre samo za, za za veliko teoretičarko velikega formata znotraj 20. stoletja, ampak najbrž bom mogoče govoriti tudi, tudi širše, v, v, bom rekla, v kontekstu teoretikov tam nekje od srede 19. stoletja naprej ali pa, če govorimo o celopni zgodovini politične misli, tako da mislim, da je ni mogoče, ni, ni mogoče najprej slačiti v nobeno, v nobeno strujo politične misli, čeprav je bila Hajdegrova, Jaspersova, Husserlova, Buberjeva, učenka. Na eni strani, na, na drugi strani je pa Dejansko tudi skozi to svojo zapuščino, ki je prav zapravo popolnoma odprta, ne, so obsegane ena dela na raspolagu načinskritega, ona je vse zapustila skupno s svojimi pismi vsem library of Congress. Tako da je to prav nek korpus korpus misli, ki bom rekla eh, eh, omogoča nekaj, ja mislim, kar, eh, eh, kar bi zelo težko lahko rekli za, za, za neke druge mislice. mislice ne? Nek eh, možen pristop, ki eh, ne eh, izhaja iz, eh, tako bom rekla, sistema, ampak ki lahko eh, Rekla, tudi skozi celotno poznavanje njene misli, ampak eh, tudi sicer na nek način gre v te elemente, eh, ki jih je ona sama razvijala in jih na nek način potem, eh, ne da bi počelo analogije, eh, ampak jih, jih na nek način ne uporabi, ampak poskuša misliti skozi, skozi te elemente, neke dogodke, ki se pravzaprav dogajajo, da ne tih tisto. Ne, in, V bistvu je v tej točki pravo odprla nekaj, kar mislim, da, da so mogoče odprli pač nekateri postradicionalni misleci hkrati z njo, ampak po drugi strani pa mislim, da je to, da je to naredila tako, da hkrati ni dekonstruirala vsega skupaj, ne, skratka celotne tradicije. Tako da bi težko rekla zdaj, da obstaja neka arentovska celota, mislim, da je ni. Ne. Tisto, Tisto, kar obstaja recimo zdaj znotraj Evrope, je neka francoska šola, o kateri, kateri sem poskušala govoriti, ki na nek način promovira, uh, promovira bom rekla, nek, nek, neko strujo političnega. Ali pa, uh, v Nemčiji njena recepcija poteka pač na ta način, da, da, je, da je razdeljenost med konzervativce pa, pa levičarje, in iz, ki je izrazita. Ne, uh, Recimo v, v, v, v italijanski misli je pa, je pa recimo tudi prišla ne, skozi eno strujo, ki, ki je bolj ustrajala bom rekla, pri njeni misli, sami pa potem, recimo, Agamben ki jo je uporabil v eni točki, pa je skušal na nek način preskoči čilobni z njene. Jaz, jaz ne bi rekla, mislim, da ne obstaja nekaj, kar bi lahko imenovali arenistus. da je. In mislim, da je to tudi nek dokaz za, za in bogatstvo te misli in pa tudi veličine. Mislim, da ne obstaja neka sveta knjiga, iz katera bi zdaj lahko črpali. Ne? Mislim, da se bomo v hrub njene misli na vso srečo vedno prepirali in da je to tisto, kar je pomembno. Še kaj Če ne, bi se prav zahvalil. Rolnjemu inštitutu, Aldo za sodelovanje in KGB-o za prostor, in KCO za sredstva. Bož smo izpeljali taz del, a me je zelo veseli, da ste se pač uglasili s tem, v bistvu, za fri in za to leto tudi zaključujemo z našim, našo dejavnostjo. Zelo, zelo možno je, da bo to tudi, tako je menovan, the end, kaj se tiče malo scene, se pravi, z še ne vemo ne bolj gotovo, kak se bo se skupaj iztekla, ampak za leto z definitivno je to, to. V bistvu srečno novo leto, seveda vse, lep skupno s njeno leto če pa nas že malo tudi drugega igral. A glej, mislim da je šlo kak besedo rečemo, pojačiti okay, pa nadalje.